بسم الله الرحمن الرحیم انما ذی التسیری بسنن افعال رسول الله صلی الله علیه و سلم مخکی نو سنت بعض شیبه نبی علیہ الصلاه والسلام افعال داوی ذکر کیں او الذی اتصلو سر اشارک لجد افعال دا قول اپنا مرتبہ کی کمز کو کل چی مستقل قانون وی افعال نبی علیہ الصلاه والسلام نہ ادا کرائیں و غیرہ نا پتہ لگی دا اینا حکم معلومی ہی. نور مستقل قانون هغه کول نی نو کول کیند نو ویله اسلام دغه احکانات په کوم سره ثابت دي دغه خبره خو زیات تر چې کوم قوانين دي اساس کول سره دی یعنی نو دا ځکه متصل یا سره متصل د دې کوم ولته اشاره وکړه والذي يتصل و بحث متصل د سنتو د سنن سره افعال رسول الله صلی الله علیه و سلم افعال پیغمبر اسلام دی او هي اربعهن اده پسلو هر باط اقسام مباح او مباح دي, دي و مستحب او بل مستحب دي او بل واجب دي او بل فرض واجبن و فرضن م مباح لکه نبی له سلام الله عليه و قالو کې نبی له سلام الله عليه کوم شرب ولا خبر دي يا نبی له سلام الله عليه خو نه مباحات دي مباح دي نبی له سلام الله نظام نماز طرز برابر او سي دي اول نيوي رسول الله افعال جي دي اغه مستحب لک تسميه باودس کلان دي لیکل او بازه اغه واجب لک سجود سهوه نبی الله صلي الله عليه وسلم کوله سجود سهوه ذکر قران کی نشتا انبي الله صلي الله عليه وسلم کوله هلن کی دک بلی د واجبات او ډک رانگی فرض لک مفروضه منجنه او در نماز منج شو یا دغه مخ کی د رمضان دروجونه مخ کی راغی ذکرم تسکرم قران کی نشتا نوبیل صلی اللہ علیہ وسلم په فایل سره وی مدکسی شو دا دشو نور خبر نوبیل صلی اللہ علیہ کې حرام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د حرام ارتقاب نه پیږي دا د افعال یو قسم حرام شي چې په ژوند کې او حرام افعال یا مکروهات نوبیل صلی اللہ علیہ وسلم کې افان مکروهات نو هغه نوبیل صلی په افعال کې نشتا دا خبره به کې نشتا نبی داوود علیہ السلام د اوسره سلوک کسمه فعال شو اته به بلنه خبره کوه فيها قسم مناخر نبی علیہ السلام په افعال کې یو بل قسم هم ده راغی یو بل قسم هم ده یو دا قسم ته بیان نه او بیا د دنیا د اوسه ته چې دا واجب او فرض کې باز خلک ترک نه کوي نو اغه دا سلام قسم حسابې درې دک شو فرض واجبې حسابې او باز درجه جدا جدا حسابې ودا بیا پینځم کیسه ای صاحب اره زه هم او چا سره پرګ نه پینو اغه وی ګوره فرض او واجب یو شی د دلیل په اعتبار سره پسند کې مسله نوویله صلوات سلام په نسبت سره چې والی نوویله صلوات والسلام په نسبت سره د دلیل کې شته نو په امر وترول سنت قول طونه دایک جبرئیل السلام خبر را نا نو که پرز دلیل دی نو اهم کټید او کدپن د واجب د پر دلیل دی اهم کټید پاتې شو چې کله منتر رسولان دل پرز دلیل په مضبوطه لار باندې را رسید او د واجبو دلیل چې د پای کسنا اساسات کې شبه پیدا شو نو د نسبت ایله واجب دوه نه په نوې له صلات نسبت سره فرض او واجب یو شی یا نو رات جواب انداګه چې موږ تقسیم کوو د نسبت سره موږ د نوې له افعال زمون په حق کې فسو قسمه دي بعضی کړی دی نو واختي پارا لپاره مواهدی نو لہذا بیا مستقل کې سم دي چې په نسبت سره موږ د اعتبار سره بیا روایت ورو کې سمري چې کومه کتی تور جنہ ساویتی گنی ته د اکرز وری کی کس نه شوبار اگین کوم حکومت ساویتي دی دغه واجبو وی لیکنه 12 هل 2 او د پینژن قسم هغه ذلت وی لیکي کی ذلت نو ذلت او دل تکې زکه ان شمارت دی ته چې لیسه من حاصل باب پښې ادب باب د اقتدار نه تای کې د نبی رسول الله اسلام اقتدار تمش کولې یو خدا حضره چې دلته د اقتدار نعمت خبره کوي لایس هولې اور دغه خبر را دا کوي چې د نبی له اسلام و سلام په افعال کې کم کې زلت وي معید هر پیغمبر په کم ثل کې ذلت پی لازمي طور د اغه سره بیان وي چې دا پهل د پیغمبر نه زلت شو دا خطا د پیغمبر خطا دا زلت ذلت لکیږي باید د خطا د ذلت له حاضر پدې کې اقتدار نشته لازمي طور د اغه سره سوي بیان وي د ګران عليه السلام و سلام بارک رزی فعزلهم الشیطان رازی. بیا نو سره راوی کنه بیا نو سره واصا د مربه په او د فقم په والا فصرازی یا اصل فصرازی دا مطلب عمد کا ذلت ته خبرونه ترازی کنه هغه مطلب عمد کا ذلت ته د عسا اطلاق دنا فرمان یادو د خبر اطلاق د پیغمبر د شان ته اعتبار سره غویا کی پیغمبر ډیر ليزه پي د هغه د شان ته اعتبار سره ذلتم غویا کی اگر حقیقت کې دا ګنان او بیا دې خبره باندې لکه د دې لپاره د مثال د موسی علیه السلام فعل موږ ورش ا کفتي جره وانه او بنی اسرائیل باندې ظلم کوه وط پانډي په هم وخت ته به او موسی علیه السلام باندې بنی اسرائیل 6000 تلپ کو انده تلپ کو موسی علیه السلام راغ موسی علیه السلام په دې چې شکی نه پتا باندې را پاندلو هغه څنګه ستره لګا موسی علیه السلام هغه یوسق وو هغه یاسو کیونه غزان په زکه ساو هه او فاشه او فتاواره فتاواره علی نو سپسه له کومه سره نو التکینو سره بیان راغله انه من عمل شیطان موسی علی السلام د عمل چنه شیطان نو د عمل څه کولای دا کار دا هونه موسی علی السلام کړو او شیطان د منسوب دا خبره ده د خبره خلق کو یماله بس شیطان مختطور تور شي بس کری کار تقلید شیطان مختي تور دا نه من عمل کنه دا رکار نه دی چونس نو یو ذلت کې دا راته چې په امر نه ذلت کو شین او یک بیان ور سره مخترن ویلکه د مثال په څیر محمد صلی الله علیه و سلم او یو د ادم علیه السلام زه محبب ذلت په اجل لغت کې خویدو دا ورکی یو په خاطر کې خویدو کی او په خاطر کې سره خویدو یو یک خبري یو هو سره دی او صحیح مقصد د بار اداکار کړي ته په لاره چې تزي جمعہ ترونی نو مقصد ا دا زلت کیږي د غیر اختیاري ترګي په دې کې نیت بالکل ني لکه سره وختو کې خو هي جمعت روان ده اصل مقصد د لپاره وختو کې خو دې ته سږ نیت کیږي ورګه بډار را کوز به خو هيږي نیت خورا کېږي نه یو دې کې نیت ني او دغه ما حدا په کې دایي چې کم انسان نه زلت وشي دې ایک دم دې زلت نو واپسی کې وختو کې سره hội نه ځې د لاس تي خام یو په زلت کې اراده ني او زلت نه ایک دم ودا کرانګه پیغمبر او تاسو سماوي زل چیکیږي دا سره صحیح مقصد تروانی لکه جماعت ته مثلا نو دا خبره بلار کې غیر کېږي ته شیندا کرانګه پیغمبر یو صحیح مقصد تروانی نباز ټیم کې د اغنه زل خطا او شیخ او خطا کې دوه خبري یو دا د اغنه غیرتین دور کی او دغه خبره دا دنه ډایریکټ وونکو لکه موسی عليه السلام صحیح مقصد او غي ظلم کو او غي کېپتي موسی عليه السلام دا شګین حضرت امام پرازی بس خامخدا پیغمبر ګستاخی وشو او د پیغمبر پشان کې ګستاخی بیا بل طرف پیغمبر موسی السلام د تدید لپاره هغه باندې ګزارو چرته نو مقصد څه وی غنه او اپطلا غیر ادادی طریقه کارو شو دایرک موسی السلام دا رجوع را حزم من عمل شیطان بدل بنا سکر ختی سپږی کړه حضرت امام پرازی کنه آیا زه او ته څنګه بیا ځان ته یا دا دغه علی سلام مقصد خو صحیحو شیطان ظالم نقصان غلط خبره تصویر کړي او یو مباح مقصد او غوډه هميشه چې داونه اوره جنت کې پاتې کیږي نو یو مبح شه سره جنت کې هميشه پاتې کیدل به ترين سوچ چې الله انسان لا عقل ورکړي چې به ترين ځای کې استعمال کا خبره همزه ان درا او شه بناس شه او بي تووب کړه ودا خبرې پکې ځلپ کې د خبر یو دا کر ارادي تور او د اړتیا نه رږي او در مخ دردا چې دسر بیان وي او سلوره خبره چې ځل د اقتدار قابلیت نه وي ځلت کې سلوره خبره شو صحیح وي ودي هر قسم اخر او د دې کې یو بل قسم دی او ځل چې اګيتا ځلت وي لګيږي څه ته لګيږي ځلت د فعل مباح فكسره پکې انسان واکشي د خطا یا اراده لكنه ليس من هذا الباب لكن نه, نه ده غاده باب د اقتدان پیشین په سې سکه یک ریسه کې سم اقتدان شړل نه هولسوله اقتدا ځکه صلاح یب د اقتدارین ولایت او مخالګی د ذلت ان الکتروني بیانین ببیان انه ذلت ده اقترام دې خبرینا په بیان انه ذلت چي انه ذلت چې دا کې سم څه دې ذلت ده کار دې پیغمبر نشو وخت له پی والصحیف ما قاله الجساس امنا علمنا من افعاله امنا فعال رسول صلی الله علیہ وسلم واقع علینا جهدن نگفریده فی کہا علی تلک جو ما علم نعلم علی جهدن فعله فلانا فعله علی ادم منازل افعاله وہو لباح دی که اختلاف تید نبی علیہ السلام دا افعالو فحیسیت کے چې د نبی له سلام الله وعلى السلام د افعال او پکن هيثه باندې تیبا موبه ته کوي کنه په طریقې د سنت مو کدا کول نه کړبه کزا نور چې پیغمبر څه کړی دی ګو هغه په طریقې د وجود ده ته په طریقې کو پېته طریقې د فرضي یاد بل اتکا د یو خبرو د ټول اتفا کې دا چې کم افعال د تر یا د سهو یاد خصوص دې کې دا خبره نشته اټبان نشته نبی له سلام الله خبر مې نترل پر کاتونو مثلا در کا سره وکړم در کا تکړه کو نه وکړم هغوی دێکی اکتیانېش یاده تبع د وجه نړیوال سلام کار کوي لکه خوراک سکا نړیوال سلام کدو په دبا نه پاره کې اکتیانېش که سو کوي بهتر خبره په پاره کې اکتیانېش ده اول د نبی له سلام تو سر نیل تحجد سلام سره مخصوص نه لکه تهجد واجبې دل یا د زها مز لازمې دل یا د نبی له سلام د سلور نصیوینه نه نه وکړ نه چې دی طاری کې اقتدا بالکل واجب نداء نشته او قصو کې کیني بهتر خبره ده د دې لپاره یو مناسبت ته یا محبت ته خبرم زه اندرا ده د دې نه انا کې مختلف اقوال یو کوئی بګیدا ده چې بالکل پمون من باندې نه ویله صلوات و سلام په افعال کې واجب ده خبرم زه اندرا جام بعد پکی هغه خبره کوي بعد یو توقف ترڅو چې تفصیل معلومېږي نو هغه سي ابتداء به کو ابتداء ان طول کې توقف دي موږ نشو ویل چې کم د نبی رسوله والسلام کم فعل په کم حیثیت باندې مونږه او موږ چې دلیل کایمه ني نبی به هغه تاغورو خبره څنګه راځي لکه الله حکم دی او الله او رسول موږه هچې کله حیثیت معلوم شویلای نو خود دې په توګه طول خلاصو حاصل خبره د نړۍ د بهترین هغه را ابو بکر جرح سره رضی الله تعالی رحمه او احکام قران دغه را دفترینه خبره کړو ټولږي او هغه دا لا چې د رسول الله صلوات و سلام په افعال کې کم متجهت معلوم شه د اجوبه د استحقاق د اباحه نو الله به هر حال موږ معلوم شه هغه سي بیا کو لکه نو د سنتونو راواله را نبی صلی الله علیه طور لزومي تور کړی دي موږ کله ناکله د حادثې په موخه قضا کو کین کم سم متوجه موږ سره کو نا لازمي تورته اچې د کوم احصييات مونته معلومي جنوي رسول الله صلى الله عليه وسلم کله کلي له تشيرات چاشو وغور نوم کله کله کوي دا کومه کړي د دین علاوه د نبی له صلوات و سلام باز نور چې ترغیب ترسو پوری مونته د دلیل معلوم شي و نه د هغه سره بس کو نو هغهږي دا خبره د پیغمبر کړي پیغمبر حرامه ناروا کوي نو کم څخه کم دا کار مباح ته ټوکوس باندې دنګ نکولي نشي دا کار صحیح نه کم څخه کم کول بیا دی دا خبر ذہن کې کېد هر حدیث متاسه ان شاء الله وای دا قیغو قانون ځن سر بهتري ذہن کې کېد ډیر خلک باندې وې رسالتو سلام رضی چې خلک یې نه کوي او هغه پردا اصل چې دای گنجائش ته کولیش نو دغه چې نبی رسوله حرام کړی ندی او مکروه کړی ندی هغه زمونږ د نبی رسوله صلی الله علیه وسلم د عظمت اګیدله کار بیا د اباحتنا لاندې نه نو که یو کس کې دا وان ټاټ تشنیو چې حیثیت یې شي او حیثیت معلوم شېږي هم څو شې دي به ډوکه نه ایباحت نه معلوم شېږي حیثیت دی وجوب دی وجوب ته به بوزي ته معلوم شېږي د استصحاب د استصحاب ته به بوزي خو چیرته رسوم معلوم شې نه د لوکام څخه کم دا ادنا ستټ نه به نو واسي د احاد نه لاندې نه بوزي او د ورپسې دلیل ذکر کې په خلاف له قانون توق شه وستو به استلادت شېد کیسره علي او صحیح او قانون او کول راهنه په پنس ما دے کالاہ الجساس چوارے دے ابو وکر جساس راضی رحمت <متحدث> دیالے انا ما علمنا اغا من منتے معلومی دے پالو دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمنا واقعا چھ منتے معلومی پر اسحال چھو واقع دے علا جہتن پر جہت دے وجوبیہ دے استفاد دے باحت نکت دے بھی پی اکائی ہی نمان دے اقتدار کو دے نبی علیہ السلام پر واقع کول دے قبل کہ ان پر دکت جہت چکم منتے شو وما او اغا افع لم ما, لم نعلم حكم تمالم ني على اي جهه تنت از جهه ده به هته قدم دي کف كم جهتي يا على اي جهه فعله حكم كم جهه النبي اسلام دا كار کړ دي نه دمن تمالم نه دي نو, نو فلانا فعله د اغي کول جائز دي فلانا فعلي زمند پر جائز د دا فعل داعي على ادنى منازل اباهي فادنى منازل النبي اسلام دا فار او ادنى مرتبه د النبي اسلام د فعل وهو لباح شير کیبہ حبی لال نبی علیہ السلام دی حرمت او کراحته دا ورپسې دلیل پیش کی دوی خبره لپاره خصوصا د دیې نه خبره لپاره دلیل چې کوم معلوم جوړومالوفه و چې کوم معلوم ندی نو دوی اصل بادې اصل اتباع اصل طعالو کې اتباع علاقت کان له پیغمبر صلی الله او صدقه حسنا امه ته طلب کړم چې کان لکم رسول الله اسوه حسنه بهترین او اقتدا ساز د پار السلام کیشته نو اصل دنویل صلی اللہ علیہ وسلم اتباع نو بیا کم سی کم دنویل صلی اللہ علیہ وسلم فا افعالو بانده تمسک پاکار دلیل کائم شو یو خصوصی دلیل کائم شو قدرت عمل باندې چې مسل دا منسوخ دے دا عمل یا دا واجب دے نو بیا با کم سی کم دے دی مرتبین کتاکولی او براکولیش لینن الاتباع انزا که اتباع جران اصل ان اصل لا فوجب التمسك به واجب التمسك به قد اصل بني هر فعل لنبي الرسول حتى يكون دليل حتى يكون ترجي قائم شيء دليل خصوصي دليل فعل به قد فعل